Aker beltz edo Aker Kutsienez, Euskal Herriko Amabos lekutan agertzen da genio hau Oso ezaguna da beraz, baina ezagunena, Nafarroako zugaramordina ipatzen dena da Aker beltz baten itxurako genioa da hau etxeabereen zaindari eta sorgi naiz aztien buruzagia saltzen da. Ez zaugarri onuragarriekin agertzen zaigu batzuetan, eta beste zenbaitetan bere alde iluna erakusten digu. Alde ona erakusten duenean, mariren antzeko doainekin agertzen zaigu, eta zenbait heiuren nagusia edo buruzagia da. Ha, almeno iezgain, yes eragin hona du bere babesera utzitako animaliengan, eta abere hoiek sendatzeko gaitasuna ere badu. Horregatik, aker bat, nahita ez beltza izan behar duen aker bat, azteko ohitura dago zenbait baserritan, etxea bereak babestuko baititu abere horrek. Badirudi, jein ugonenganako siniesmena aspalditik datorrela Euskal Herrian, kristautasunaren aurretik aintzuzen ere. Hiki tania Kristo Ondolengo 3. mendeko erromatar inskrizioetan agertzen zaigu jada Aersbeltz izena. Hiskontzalariak diotenez, Akerbeltz esanaiya izan dezake Aersbeltzek eta garai hartan gurtzen zen jainko bat izan ziteken. Abere guztien zeindarria eta nagusia ain zuzen ere. Zorgineen eta aztien batzarak zuzentzen dituenean, aker neiz, aker beltze deitu, bere alde ilunarekin azaltzen zeigu. Batzaroiek akelarreak deitzen dira. Mundu guztian zabaldua dagoen euskalitzonen jatorria, zugaramor din dago, herriko aitzulo sareran dagoen zela batean. Zelai hau, akelarre deitzen da, akerrak bazkatzen duten larrea hain zuzen ere, Eta bertan, sorginek eta aztiek akerburu zuten egiten omen zituzten batzarrak. Bilkuraietan, aker gurten zuten asteleen asteazken eta ostiraletan, eta haren esanetara jartzen ziren. Genu honek kristaugarlijioaren aurkako jarrera zuen eta bere jarraitzailei hori erakusten zienen. Izan ere, kristeutasuna gizartean txertatzen ari zen, Eta horren kontra, naturarekin eta izadiarekin batutako sinesmen zaharrak nahi zituztenak elkartzen ziren akelarrean. Azken batean, badirudi kristau erlijibaren eta garai hartako alegia amaseigarren eta amazazpigarren mendeko gizartean tolaketaren aurkako mugimendua zela. Belezarek diotenez, batzaraietan aker beltze do aker adoratzen zuten kristau mezaren parodia eginez. Bertan, hogia arrautzak eta dirua eskaintzen zioten. Jeinuak bere jarraitzailei predikuak igorri ondoren, gizarak jaten omen zuten mai baten inguruan. Janedanaren ondoren, txistuaren doinu alagun aker beltzeek dantzan jarduten zuen sorginekin. Eta gehi egizkoetanaren ostean, parteide guztien artean sesu harremanak edukita amaitzen zuten akelarrea, orgia batean. Akelarrea amaitzean, sorgin eta azti guztiak, akerren esanak betetzera joaten ziren beren bizitokietara.